Раві знову прокрутив листа вгору і вниз, похитуючи головою, і Піп бачила відображення слів Енді у темряві його очей. Тепер ще чіткіше, бо очі наповнилися слізьми. Тягар її примари був і в ньому не лише в ній. Мертва дівчина, що ділиться на двох, мертва дівчина розділена навпіл. Лише вони двоє у світі знали правду. Це були не останні слова Енді Белл, але саме так це й відчувалося. «Я не можу в це повірити», – нарешті сказав він, обхопивши руками обличчя. «Не можу повірити. Енді, вона, це змінює все, абсолютно все». Піп зітхнула, в її грудях оселився невимовний смуток, і вона все ще тонула крізь підлогу, тягнучи із собою привид Енді. Але вона взяла Раві за руку, міцно стиснувши, щоб тримати їх усіх разом. «Це змінює все, і водночас нічого не змінює», – сказала вона. Енді не вижила. Її вбив не те, але все, що вона робила, щоб утекти від нього, і стало причиною. Хауї Бауерс, Макс Гастінгс, Елліот Ворд, Бека. Саме через це все і сталося. Абсолютно все. Повне коло, тихо додала вона. Початок був кінцем, а кінець початком, і де був усім цим? Раві витер очі рукавом. Просто, його голос хрипів, він ледве стримався, щоб не сказати більше. «Я не знаю, що мені з цим робити. Це... це занадто сумно. І ми всі помилялися щодо неї. Я раніше і не розумів, що салу ній знаходив, але... Боже, вона ж напевно так боялася. Була зовсім сама. Він глянув на Піпа. І це був саме той день, так? 21 лютого. Одразу після цього вона вперше звернулася до містера Ворда і... «Будь-якою ціною», – сказала Піп, повторюючи слова Енді – і знову відчула ту дивну близькість до неї. П'ять років розділяли їх, і вони ніколи не зустрічалися, але ось вона носить Енді в собі. Дві мертві дівчини, схожі більше, ніж Піп могла уявити. Вона була у відчаї, я ніколи не розуміла чому, але й не здогадалася про таке. Бідна Енді, які ж це жалюгідні слова, але що ще можна було сказати? Вона була сміливою, тихо сказав Раві. «Трошки нагадуєш мені її?» Легка усмішка підкреслила тихий голос. «У братів Сінг явно є смак». Але думки Піп вже полетіли у минулий рік. До Елліота Ворда, який стояв навпроти неї, а поліція вже була в дорозі. Елліот минулого року сказав мені одну річ, і лише зараз я її зрозуміла. Вона призупинилася, згадуючи сцену. Він сказав, що коли Енді прийшла до нього додому, Ще до того, як він її штовхнув, і вона вдарилася головою. Вона сказала йому, що повинна втекти з дому, з Літл Кілтона, бо це місце її вбиває. Ознаки були, я-я їх не помічала. І воно дійсно її вбило. Сказав Раві, знову дивлячись на екран, на останній слід Енді Белл, її останню розгадану таємницю. «Вбило раніше, ніж він», – сказала вона. «Хто він?» запитав Раві, проводячи ненатиснутою ручкою по екрану ноутбука. «Тут немає імені, але інформації багато, Піп. Тут має бути якась явна зачіпка. Тобто це хтось, кого знала вся родина Белл, і Енді, і Бекка. Це логічно, враховуючи зв'язок з компанією Джейсона, грін сцен, так хтось, хто часто бував у них вдома, навіть вечеряв із ними», сказала Піп, підкреслюючи рядок пальцем. Вона цокнула язиком, коли стара підозра знову ожила. «Що?» – запитав Раві. «Минулого року я ходила говорити з Бекою в офіс Кілтон Мейл. Тоді в мене серед головних підозрюваних щодо Енді були Макс і Даніель да Сілва. Ми говорили про Дена, бо я дізналася, що він був одним із поліцейських, які першими обшукували їхній дім, коли зникла Енді». І Бека розповіла, що Даніель був близький з її татом. Джейсон влаштував його на роботу в грін-сцен, потім підвищив до офісу, а ще саме він запропонував Дану подати заявку до поліції. Піп знову ніби відірвалася від реальності, пливла крізь час. Від минулого до сьогодення, від початку до кінця. Вона казала, що Даніель часто заходив до них після роботи, інколи залишався на вечерю. О, так, серйозно промовив Раві. Даніель да Сілва ще раз повторила Піп, Пробуючи це ім'я на смак, намагаючись умістити всі склади веет, і ось ще цей момент, Раві прокрутив чернетку листа вгору. Там, де вона пише про звернення до поліції, але боїться, що їй не повірять, а він може дізнатися. «Ось тут мене щось бентежить», – він показав. «Звісно, він дізнається. Він майже один із них. Один із кого?» Піп прокручувала ці речення в голові, намагаючись побачити їх під іншим кутом. Схоже, що йдеться про поліцейського. Не зовсім зрозуміло, що означає майже. Може, вона мала на увазі новачка в поліції, як і був Даніель да Сільва, завершив її думку Раві. Даніель да Сілва...» ще раз повторила піп, ніби перевіряючи, як це ім'я лунає у порожнечі кімнати. А як же Ната? Запитала інша частина її мозку. Вони з Даном не були дуже близькими братом і сестрою, але він все одно її старший брат. Невже Піп могла таке подумати про нього? Вона ж і раніше розглядала його як підозрюваного у вбивстві Енді і в зникненні Джеймі. Що змінилося? Її відносини знат, вони стали близькими, пов'язаними, об'єднаними. Щось змінилося, а ще в нього є дружина, дитина».